Одні вважали грішним мати зображення святих у святому місці, інші вважали грішним їх не мати. Святих лишили тільки на тому місці, де був вівтар. Та й то вони мали не лише європейний, а й монголоїдний антропологічний типи. Натомість усі стіни були в голубих візерунках, а підлога в килимах. Біля церкви мечеті повернули знов у вуличку праворуч, наче назовні, а насправді всередину. Третє внутрішнє коло, що мало бути меншим від другого, виявилося ще довшим. Хвіртки позамикалися, і вулиця спорожніла. Ахмед поводир прискорив ходу. Стало прохолодніше. На цій вулиці завжди було прохолодно. Тут вирощували лам і плели чудові вовняні речі. Жінки тут ходили у вовняних шкарпетках і вовняних камізельках, що вбиралися на рябу спідницю і білосніжну блузу з рукавом тричверті. На голові в них були чорні з білим або сірим хустки із найтоншої вовняної нитки – Білосніжна блуза була обов'язковим атрибутом жінки в обертениці. Першим законом, який Марго прийняла, був закон про білі блузи і ідеально чисті клозети. Повіяв різкий холодний вітер. Ахмед провідник накинув на Марго накидку із тонкої вовни лами. Накидка була ніжно-сірого кольору з геометричним візерунком на кінцях. Коли вже та пожежна вежа, подумала Марго, і моментально вона з'явилася. Із суцільного дерева, з оглядовим майданчиком і масивними дзвонами. На вежі ходив іще один Ахмет у вовчій шапці і вивернутому кожусі. Мандрівники звернули праворуч і потрапили на вуличку, де жили Ахмети. Ці вирощували коней, і ходили у вивернутих кожухах і вовчих шапках. На цій вулиці відгонило конячим послідом, сином і печеним на дворі м'ясом. Ми ясо тут готували божественно. Щось середнє між англійським стейком з кров'ю, Ікарським шашликом Головною приправою до нього було чарівне слово Яке передавалося з покоління в покоління В суворій таємниці І не виходило за межі вулиці Жінки на цій вулиці були чудові наїзниці Набагато краще від чоловіків І жінки на цій вулиці найлегше народжували І мали найбільше дітей Нарешті за поворотом мандрівники побачили величезне крислате дерево. Наблизившись, помітили зав'язані на його гілках різнокольорові стрічки, золоті й срібні ланцюжки з хрестиками й образочками, прикраси, дукати, коралі. Прикраси були і почорнілі від часу, і цілком сучасного вигляду. Моя липа з ніжністю погладила стовбур Марго і пригадала, як власноруч посадила її на цьому місці. За липою відкривався найкращий вид на лису гору. Так, це була справді лиса гора спочатку. Але Марго наказала засадити її колючим терням. Терня не приймалася дуже довго. Ахмед спинився За ним решта Ахмет оголив груди Поцілував талісман Що висів на червоній мотужці на шиї Упав на коліна Дивним чином помолився Перевернувся через голову Поклонився на чотири боки І почав уважно обстежувати чагарник Мандрівники ішли за ним на зерці Ахмед, провідник, прорубував кривим ятаганом чагарник, немов шукаючи якийсь схід.